мов свої темного шовку. Велетенський барабан гудів, як її маленьке невтримне серце. Широкі червоні шарували, лякливо тріпотіли довкола її ніг, а голос рвався з тих страхів, забирався вище і вище, ніби хотів вирватися з величезної клітки гарему, подишивши на самому його дні свою господиню володарку. Та голос не вирвався, Настася не хотіла його пускати, він мав бути з нею і в найбільшому горі, як колись був у всіх радощах. Ударило світло, різке галасливе євнух у білих вовняних панчохах мерщій тягнув свій барабан геть. Настася сама не відаючи, як і коли опинилася у тяжкій хмарі ароматів, що ними дихали на пахчені тіла одалісок. Посеред залу знов кружляв табунець граційних танцівниць грузинок. Султан сидів на своєму троні так само задумливий і байдужий, і барвиста хустка, подана йому кизлярагою, звисала з-під трону. Довкола Настасі панувала настороженість, напружене очікування, лунали притаєні пошепти. Збиті докупи тісно і щільно, мововече отара, одаліски не зважувалися ні ворухнутися, ні дихнути вільно тільки сяючи Гульфем, виявивши, що Настася опинилася ближче до султана, майже нахабно проштовхнулася туди і затулила її своїм розкішним тілом, виставляючись перед очі Сулеймана, не лякаючись з попиляючих поглядів Махідевран, яка не терпіла суперниць навіть тимчасових і беззначення. Султан, ніби зачарований видовищем розквітлею Гульфем, поволі підвівся – Змахнув колою рукою, мов би шукав у повітрі чогось невидимого. Кизля який миттє опинився біля Сулеймана, підхопив прозору барвисту хустину, полишену султаном там, де вона лежала, і пішов за своїм повелителем, тримаючись поштиво за його правим плечем. Танок не припинявся, тому султан, який щас стоячи, придивлявся до тоненьких танцівниць, але, мабуть, знудьгувався від нерозбірливого мелькання рук, Ніг, облич, голених грудей, пожадливо розкритих очей і розтулених уст. Він повільно пішов до гурту Одалісок. Ішов, моби, просто на гульфем і дивився, здавалося, тільки на її чорну густу гриву. Але несподівано поминув Одаліску. Гурт розступився перед ним, як червоне море перед Мойсеєм. Султан відважно занурився у це море ніжності, краси, хтивості, сподівань і розпачу. Його тонкі уста під довгими вусами непомітно складалися в усмішку. Але кому призначалася та усмішка? Кого очікувало щастя? Вознесіння? І вознесення? Сулейман блукав серед напівоголених дівочих тіл, мов сліпий, ледь не навпомицький. Нікого не бачив, не помічав. Знов звернув туди, де була гольфем, і та гордовито випнула свої груди ці пастки хтивості, в які неминуче мав потрапити султан. Але він не дійшов до неї. Несподівано змахнув правою рукою, навскоси знизу вгору. Кизля рага, скинувшись на той помах, миттю вклав султану у султану руку серпанка у хустину. Серпанок завис на короткий час у просторі. Всі очі летіли до хустинки і впали слідом за нею, мов підбиті безжальним стрільцем. Упали, щоб побачити... Пильно суворо береже свої таємниці гарем, але навіть за гаремні мури проник погляд Сулейманового особистого біографа, який не зміг утриматися, щоб не описати подію, від якої почалося вознесіння нікому невідомої рабині з України. Якось блукаючи байдуже між черкешенками і грузинками, дівчатами, чия врода в Царгороді вважалася класичною, Султан зненацька зупинився перед одним ніжним і милим лицем. Він опустив погляд на лице підняте до нього, лице без видимої вроди, але із спокусливим усміхом. Сині очі, затінені довгими віями, промовляли до нього не тільки пустотливо, а й зухвало. І він, що бачив стільки поглядів, сповнених пристрасті, муки і приниження, Несподівано піддався отим розсміяним очам дівчини, яку в гаремі назвали «Хорем».